Allah ga prokleva. Ovdje se ne misli na ono proklectvo kojim se ženi da vječno bude udaljan od Allahovog rahmeta njegove milosti, ne. Nego ovdje, la ne hullah, kate la protiv njega. Ali ne misli se za vječni boravak u džahennemu, što jeste značenje proklectva. Pa ko bi god prošao, šta je to? Kaže tako i tako, kažu, la ne Pa kada je to čuo komšija, došao i pitao zbog čega, kaže timene ime ne pa je kazao vrati se u svoju kuću, neću to više nikada činiti. Pa znači spomenut ovdje ovaj čovjek po imenu, ali nije šta, nije se to smatrao jer je prvom čovjeku učinjena šta? Nepravda. Pa je znači bilo dozorljeno da spomene svoga komšiju, znači po imenu. To je prvi slučaj, kada je nekome nanesena, nepravda. Drugi slučaj jeste kada je neophodno nekoga predstaviti ili nekoga opisati. Kaže taj i taj čovjek, kaže koji čovjek? Pa taj, taj, kažeš mu po imenu, ne zna. Muhammed, sin Jusufov, ne zna. Pa stanuje tu i tu, ne zna. Pa onda na kraju kaješ čelo, ili buco, ili onaj što šepa. Ili spomenješ ga po imenu, po komu on ne bi volio da se spomeni. To se ne smatra ogovaranjem. Ali je bolje naći drugi put i drugi način. U međutim, ako čovjek ne može naći, pa kaže taj taj pa ga spomene po nekom svojstvu koje ovaj mrzi, neće se smatrati neće se smatrati dogovaranjem jer nije našo drugog puta i nije našao drugog, drugog načina. Kao što je došlo u hadisu, u Vejsal kada je poslanik s.a.v. rekao, doće u Vejsal Karniji iz Jemena i on je bio šugav, bio je gubav. Pa je bio dobročinitelj svojoj majici do te granice da ga Allah žanu izliječio, osim jednog malog dijela koji je ostao na njegove ruci. Znaka. Kada dođe iz Jemara, neka vam dovi. Pa je došao vrijeme Omara, vrijeme Helafeta Omara od Jalohanu, došao je iz Jemara. Ovdje je on spomenut, po čemu? Po šugi i pogubi. gubi. No međutim, to se nije smatralo jer nije bilo možda drugog naša da se opiše. A pored toga, ovo se smatra šta? Ovo je vidi na kraju pohvalnog svojstva za uvesal karnija zato što je bio dobročinitel svojoj majci. Ali ovdje je da znači stvar koju on sigurno nije volio. Treća stvar jeste, muhazirin da se ukaže na nečije zlo. Ovo je bilo jako poznato u prvim stoljećima Islama, kada se govorilo o ravijama, o prenosiocima hadisa. Kada se kaže, taj, taj je kezab, lažov. Voli li neki koji je lažov da se o njemu kaže da je lažov? Ne voli. Pa zato kada su kazali jednom islamskom učenjaku, mislim da je bio Ebu Hatimar Razij, ti kaže govoriš o čovjeku takav i takav, imao slabo pamćenje, ne se njegovi hadisi, a kaže možda su ti ljudi već u dženetu od davnih vremena. Pa ih ti, kaže, ogovaraš. Pa mu je rekao, kaže, da taj i taj koga sam ja po tvome mišljenju ogovorio, Bude moj neprijatelj na sudnjem danu, draže mi je, nego da bude moj neprijatelj Allahov poslanik sallallahu alaih Pa ja govorim ovo iz dina iz vjere, jer je govoriti o senedima i o lancima prenoslaca, to je din i to je vjera. Kako kaže supe seuri, leo na senede, le kale menša e maša. Da nema seneda i lanca prenoslaca, govorio bi ko, š, kako, ko hoće i šta hoće, no međutim ne može. Moraju biti lanci prenosilaca. I između nas i novotara jesu lanci prenosilaca. Jer novotar kad priča, niti lanca prenoslaca niti izbora. Samo spominje. I samo priča, samo nabraja. A kod nas za sve znači, treba lanac prenosilaca. Čak i knjige koje imamo, mora imati lance, lance prenosilaca. Također, da čovjek ukaže da nečije zlo. Na primjer, imamo čovjeka u Mahali ili u Sokaku gdje živimo zajma i uzima pare po zajmice a nikome ne vraća. I čovjek dođe jednoga dana u džamiju i poslije džumene namaza ustane pred svim ljudima i kaže: "Braćo moja, taj i taj spomene ga po imenu. Zajma i uzima od ljude pare, od ljudi pare, a ne vraća ih. To se ne smatra ogovaranjem, to samo može biti ibadet Allahu tebareke teala. Jer je to ukazivanje na zlo da se niko ne izigrava, znači da se ne može niko izigrati sa muslimanima. Također čovjek Naprimjer, čovjek hoće da se ženi. Pa dođe i pita te šta misliš ti o toj, toj porodici, toj, toj familiji. O toj, toj curi. Znaš šta misliš o njoj kao osobne? Šta misliš o toj porodici, familiji? Pa ti mu kažeš Boj sa Allaha, brate, ja ne sve mogu govaraći nikoga. I okreneš se. To je zabranjeno. Ti moraš kazati takvi su i takvi su. Poznati su po dobru, po hajru, od dina i od vjere i od takve. Svako dobro se od čuje, nema zla i tako dalje. Ako... Nema smla onda moraš kazati, u najmanju ruku moraš ukazati ono što je neminimalno da kažeš na primjer nije to djevojka za tebe. Jel da kažeš nije to ono što ti tražiš i u si su, da mu ukažeš da to nije za njega. Pa neka on pita drugoga ko će mu ukazati možda otvorenije, ali ne smiješ tu prešutati. Tu se nisi prešutati i ta priča se ne smatra ugovaranjem. Jer to je istina znači koja se mora, koja se mora kazati. Četvrta stvar jeste da čovjek dođe i da traži fetvu od muftije. Pita muftije za nešto. Taj i taj čovjek mi kaže ne da nasledstva. Ma ko je taj čovjek? Kaže neću ti govoriti koje jer da ga ne bi ogovorio. Ja sam se sa njim posljedio, ono mi ne da nasledstvo, ono međutim neću ti ga spominjati da ga ne bi govorio. Ko je to? Pa kaže moj komšija. Pa je komšija da tebi da nasledstvo. I drugi kaže to je moj babo, a babo ti je dužan. Pa znači mora znati muftija ko je taj ko ti ne daje, ko ti brani tvoj nasljed, ko ti učinio nepravdu. Muftija to mora znati. Pa ako je babo, onda zna kakav je propis. Ako je brat, ako je komšija danje i tako dalje. Pa i neko dužan da ti dadne, neko nije dužan, od nekoga će uzeti ovaj dio, od drugog ovaj dio i tako dalje. Pa se to razgovara. Pa čovjek mora spomenuti onoga koji mu je učinio, znači ko njemu je učinio nepravdu. Peta stvar kod koje se ogovaranje neće smatrati ogovaranjem jeste da čovjek žali se Ili ukazuje na onoga koji javno griješi. Ukazuje na čovjeka koji javno čini grijehe. Velike ili male koji se neće da prođe i javno to pred ljudima čini. I druge podstiče na to, na zlo se takvog mora ukazati. I neće se znači smatrati ukazivanje na njegove greške i propuste ili grijehe koje čini, neće smatrati ogovaranje. Kao da čovjek je novotar, na primjer. Čini novotarije. Novotarije su šalijete šta? Haram, izabranjene. Nije dozvodan čovjeku da čini bilo što od novatarija. I čovjek neprestavno čini novatarije i odvolači ljude u novatarije i poziva ljude ka novatarije i tako dalje. To je zlo koje čini. To je veće zlo nego da čini i velike i male grije. Jer šetan nakon kufra i nevjerstva prvo ušta poziva čovjeka jeste novatarije. Jer je to najlakši put da ode u kufr i da ode u nevjerstvo. Pa čovjek koji znači čini takve prestupe mora se znači, upozoriti na njegovo zlo koje čini. I šesta stvar jeste da čovjek traži od organa bezbijednosti ili od vladara i tako dalje da se ukloni neko zlo. Ima neko zlo koje treba ukloniti. Pa ovdje kod vladara kaže ima to i to zlo, treba ga ukloniti. Koga čini kaže neću kazati da ne bude ogovaranje. Moraš kazati čini ga taj i taj da se može otići njemu i da se znači može spriješiti u zlu koje čini. U ovim slučajima znači ogovaranje se neće tretirati ogovaranje. Sve mimo toga će se smatrati ogovaranje. E ovdje sad ima jedna jako bitna stvar. Nakon prošleg predavanja ili pretprošleg, jedan brat mi je rekao, kada pogledamo ogovaranje i pogledamo naše prve generacije, kako su one čuvale svoj jezik i kako su pazile na ovo, onda je nama najbolje da sjedimo u svojim kućama i da ne izlazimo. Jer čovjek gdje god da dođe, što god da učini, izgledat će kao da je učinio neko šta? Zlo ogovaranje, premio riječi i tako dalje. To je tačno. Te su potpuno tačne. No, međutim, te riječi na veliku žalost vezano za današnje sve muslimane. Allah zna koliko je muslimana izuzetno iz tog pravila, osim onih koji ima salašano milova. Ukazuje da je njihovo njihova privriženost vjeri blijeda u odnosu na prve generacije. Jer kod njih čuvanje jezika od ogovaranja i tako dalje, je bila potpuno normalna stvar, kao kod nas jeloj pić. Kada dođe jedan kod njih, jednom pa ga ogovori, ovaj mu odnese poklon, datula mu odnese jednu, pegršt jednu, i kaže, ovo ti je kaže, poklon od mene. Kaže, zbog čega? Kaže, ti si meni poklonio svoja dobra djela, da ja tebi nešto poklonim, jer je poslanik s.a.v. rekao, kada vam neko uči neko dobro, revanširajte mu se. A ja se tebi revanširam sa hurbama, a ti si meni dao svoja dobra djela. Ili kad dođe čovjek da priča nekome kako ga je ogovorio taj i taj, pa mu kaže taj i taj je kazao tebi to i to, kaže subhanavno. Kaže, zar nije šeitan mogao naći drugog poštara mimo tebe? Ti su jedini šeitanski poštar koga on našao? Pa nisu prihvatali te riječi, znači bili su daleko od toga, između njih i ogovaranja je bio paravan. Drugi kada priča o svom bratu muslimanu, kaže, u redu, kaže ti se borio proti vrinjana, proti bizantijaca, Jesi li ubijao mušljike i nevjernike sa istoka i sa zapada, kaže nisam, kaže subhanallah. Oni su mirni od tvoga jezika i od tvojih ruku, a nije od tvoga jezika miran tvoj brat muslim. Znači bili su daleko od toga. Pa je nama u našim uvjetima i na način kako mi živimo i kako svatamo vjeru, jako teško da prakticiramo ove stvari i smatramo da to nisu bili ljudi, da su to bili meleki i smatramo da mi to ne možemo činiti. E onda ovdje se vidi znači kolika je naša udaljenost od onoga na čemu su bile naše prve generacije. Pa je zato neminovno znači čovjeku da nastoji da nastoji da se sačuva ogovaranja i prenošena riječi i svega onoga što Allah mrzi koliko može. Ovdje bi samo još na kraju spomenuo jedan ili dva hadisa koji ukazuju kolika je odlika i kolika je vrijednost čovjeku da obrani svoga brata muslimana. Jer kada vidimo da neko govara brata muslimana i govori o njemu ružno i pogrdno, onda mu je dužnost da ga obrani. Mora ga obraniti i mora stati iza znači, njega u njegovu odbranu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koga je लिहिom Tirmizi i drugi sa dobrim lancem prenosilaca: Men redda an 'irdi khih kan lahu hijaban min nar Ko obrani svoga brata muslimana, To će biti njemu zastorom od vatre na sudnjem danu. U drugoj predaji koju isto obilježi imam Tirmizi koja je dobra, kaže poslanik sallallahu alaihi sallame, ko obrani svoga brata muslimana u njegovom osustvu, Allah će te barek vdala sačuvati njegovo lice od vatre džahennemske na sudnjem danu. A u predaji koju obilježi imam Ebu Davud, koja je također dobra, ima dobar lanac prenosilaca, kaže poslanik sallallahu alaihi sallame, ko zaštiti i obrani svoga brata muslimana od munafika, uzvišeni Allah, tebara ki o tala će na sudnjem danu poslati meleka, koji će njega braniti od dva tređa Ako potvori muslimana ili kaže o muslimanu ono što nije, ili bude vrijeđao svoga brata muslimana, želi, znači, da istakne neku njegovu, neki njegov nedostatak, uzvišeni Allah, tebara ki o tala, će ga zadržati na siratu, na čupliji, I neće preći preko nje sve dok ne iziđe iz njega ono što je kazao što je govorio. Toliko će znači biti zadržan i toliko ko će ga vatra pržiti da neće znači prestati sve dok ne bude znači, izišlo iz njega ono što je kazao. Vidimo draga moja braćo, cijedine sestre, koliko ovi hadisi i brojni drugi koji govore o obavezi muslimana da brani znači, svoga brata muslimana i da stane u njegovu odbranu. Jer je uzvišan i Allah tabaraka u tala pobradio mu'mine a jedan od sastavnih dijelova ili od stvari koji ih potvrđuju, to bratstvo jeste da čovjek znači brani svoga brata muslimana. Pa molim uzvišanog Allaha Tebara Hvala da nas učini braćom u din islamu, da nas sačuva zla i šetanskih spletki, da sačuva naše jezike od ogovaranja, prenošenja riječi, od laži i potvora, da popravi naša stanja i naša stanja naših porodica, da nas uvede u dženecka prostanstva sa poslanikom Muhammedom s.a.v., iskrenim, dobrim i šahidima, Veselallahu ala nabina Muhammeda wa ala alihi wa sahbihi ima pitanja, možete pitati. Bilo da su vezana za predavanje ili mimo toga. Ako se znači kaže neki ljudi ili na nekom mjestu i slično tome, da se čini tako i tako, pa se spomene ogovaranje, ali bez spominjanja ljudi, to se neće smatrati ogovaranjem. Jer U većini takvih slučajeva čovjek hoće da ukaže primjeri da se uzme pouka iz primjera. A neće da ostramoti nikoga da. je Ti o ostramoti njegovog mi spomenuo šta? Njegovo ime. A dok nije spomenuo ime, znači to se ne smije sput rogovariti. Osim u slučaju da ja tbi kažem ima ljudi koji čine tako i tako, a ti ga znaš. Ili možeš pretpostaviti ili preovladava ako te menimišanje da je taj ta osoba. Onda to nije ispravno. Jer to je isto kao da spomeno njegovo ime. Takavi, takavi učinio to i to, a mi svi znamo ko je on. Ne. Znači nije dozvoljeno, mora se gleda znači ovaj Jer ovo kada se spomene u stvari, kada se ovako spomene, gleda se prvo tri stvari se gledaju ovdje Nijet tvoj, koga ti znaš, zbog čega si to spomenuo Druga stvar, a razlog zbog čega si ga spomenuo Šta te navelo da spomeneš to? I treća stvar jeste potreba Da li je bilo potrebe to spomenuje što nema potrebe Pa ako spominjemo neku stvar da se da svi znamo tu stvar ili ko je učinio i tako dalje, a nemam odlje nikakve kodice da je ponovimo, onda je neće uspomljati. Znači, u svakom slučaju, ako se ne zna o kome se radi, onda se to neće smatrati, neće smatrati dogovarati. Znači, dva učenjaka, koji su hadijski eksperti, poznati i priznati kod Ehlusunat uđemata, jedan ocjeni hadis vjerodostojnim, drugi ga ocjeni slabim. Kako da se mi muslimani postavimo prema tim ocjenama hadijsa i šta da izaberemo? Da li raditi po tome hadisu ili naraditi. Prvo, ocjenjivanje hadisa. Ovo je jako bitno da se shvati. Ocenjivanje hadisa je ičtihad. Ocenjivanje hadisa isprava nije ispravan, slab, lažan je ičtihad. A nije stvar kod koje se ne može pogriješiti. Jer kada jedan kaže da je ispravan, drugi da je pogriješan, sigurno oni dvojice nisu dvojica pogledane. Ili je ispravan ili je sadi hadis slab. Ovdje se mora gledati dokazi. Čovjek koji kaže da je hadis slab, šta su tvoji argumenti? Čovje koji kaže da je hadis firodostojen, šta su tvoji argumenti, kako si to došao da je hadis, kako si došao da je slab, kako si došao da je hadis firodostojen, znači, gleda se put i način i argumenti svakog od onda se može dabrati, šta je prioritetnije mišljenje, no međutim, obični ljudi ne mogu to činiti, jer je ocenjivanje hadisa precizna nauka, pa je zato kod obični ljudi obavezaju njima da gledaju ili većinu islamskih učenjaka, ako je većina islamskih učenjaka za jedan hadis rekla da je ispravan, da ga prihvate, Ili da kaže ko je taj ko je kazao. Dvojica su prizati, ali uvijek jedan bio od njih dvojice za nijansu jači u ocjenjivanju hadisa i priznati. Pa se onda odabere znači uzme se onaj koji je jači. A dok oni koji su vezani za hadise, za hadisku nauku moraju gledati dokaze i s jedne i druge strane i moraju znači gledati argumente tako da bi mogli da bi mogli znači prihvatiti ili odbiti jedan hadis. Jest. Allahu ta'ala. Da li žena može dojila za video za propušteni ramazanski post, ako može? da li daje vrijednost novca ili hrane žena će za svaki koja je dojela po jačajem mišljenju koga zastupio Ibnu Omar, Ibnu Abbas i drugi za svaki je propušteni dan nahraniti jednog siromaha i najbolje je da nahrani i najbolje je da nahrani siromaha no međutim u hrani znači da to da a ako ne može ako bi dali u novcu pa zna sigurno da će ta osoba znači iskoristaj novac u halal, neće u haram onda bi tela bilo bilo i to dozvoljeno No, međutim, osnova je znači da osoba ovdje da nahrani ona, znači, jeli, siromaha. Pa čak kad bi nahranila jedan obrok. čak kada bi ovaj nahranila jednog siromaha više puta, inša Allah, ako ne bi mogli najznači 10 siromaha, primjer, radili 8 ili 30, onda kada bi nahranila jednu skupinu više puta, isto tako da bi se to računalo znači da je nahranila 30 siromaha ili 10, ovisno, prvi propušteni dana, Allah htjana. Nije bilo govorano. To ulazi u ovu skupinu upozorenje. Jer da čovjek ne bi upao u neukusnu situaciju ili zlo, onda upozoriš ga na te stvari i to se ne nesmata sigurno Ale Ali znači, tu kažemo ono što treba. Ne treba čovjek govoriti. Kada čovjek upozora od nečijeg zla, ne treba govoriti i ono što treba i ono što ne treba. Spominješ ono što se tičeš tovjeka i ono što ga se ne tiče. Pa mu kadaš ti idješ a on se bavi i kamatom, on radi i to, ono i ne. Ti govoriš o njemu, u njega u kući ovaj, nije, nisu stvari znači na svome mjestu, ne pridržava se čovjek ti ti stvari tako dalje, da su pozori, ne smije ta znači. Jer islamski učenjaci pogledaj kada su govorili o lažovu čovjeku. Spominju na primjer čovjeka, radio je to i to, radio je to i to, neke njegove odlike na kraju kaže Ulaqin nehu kedab, no međutim, on je lažov i tu stane. Lažov jedna riječ. Jer kažu, lej sebi zak, nije on taj koji je za hadise. Samo to. Nije napostavio nastu i uzduži popreku. Nego samo kaže on njemu šta treba. Spominje o jednom ravi, takav je i takav je njegovi badet na 20 strana. I na kraju kaže dole, slab je bio u hadisu. Se you have. Imao slabo pamćenje. Samo to nije kadao imao je slabo pamćenje, pa je zaborio na tom mjestu toliko hadisa, pa je učinio to, pa sve njegov slabo pamćenje. Ti dok ima slabo pamćenje ti znaš kakav je njegov propis. Spomenuo je samo ono što treba. I bili su pravidni. Kako ima Mezehebi, kaže za jednog raviju, kaže Sikatun fil hadis, Rafidijun habis. Kaže, on je pouzdan u hadisu, a pokvaren šija. Pouzdan za hadis, kada prenosi, neče. Za hadis, ispraviti. Ali je pokvaren šija. Ima pokvaren menheđi, tako da li, može pokvareni nešto od akide i tako da No, međutim, ovaj kaže za hadisa, on nešto prenosi, on je ovaj pouzdan. Kako znamo da je pouzdan? Kako mu vjerovati? Ko zna? Mi kaž Kako sad možemo kazati da je pouzdan da on hadise i da su pouzdan je hadise koji on prenose? Pa dobro, on je u senedu jedan. Kako moraš njim vjerovati? E, znači, hadis ima više puteva. Pa on uvijek sve hadise koje je prenio on, pogledamo te hadise u i sa drugim senedima u kojima on nije, u kojima su pouzdan prenosilac, vidimo da ga je prenio tačno doslovno. Možemo li kazati da on lažo da je ne pouzdan? Ne možemo. Ne, on napravo je učiniti mu nepravdu, a mi ne svemo učiniti nepravdu. Pa je zato imam znači bih rekao, pouzdan je za hadis, ali je pokvareni i zagriženi šija. To je znači od pravde je bilo ehlasoneta od džemata prema prenosirca. Čovjek ide kod nekoga na predavanje. Ide kod njega na predavanje, drži se njegovi predavanje, njegovi halki, njegovi ziklova itd. Kad još nemoj ići, on je, on je sufi, on ima pokoleni menedž, to je upozorenje od ono što smo govorili, opozvane od novotara. No, međutim, da čovjek spominje ga i po onome što treba, i po onome što ne treba, i da spominje njegova, ne, neke njegove propuste koje čini slično tome, to nije dozvane. Znači, spominje ono što treba, ono što je nužno spominje, to se spominje. Tvoj punac, Tebe je mahram samo tvoja punica. Hmm. Finito sa da ne, ne može. Ovdje je, ovdje, je ovdje je oslobađanje roba, to je to je isto ko kad kažemo Prušsko Allahu ehadi etričina Kur'ana. Prušiti bi tu ko Allahu ehadi u Ukrajini kažemo moj ovaj Kur'an. Nije ispravno. Jer čovjek vasta ne postaje saba, zikri, da je suma, da sunce, gledan dva reka kaže oboje se na hađi, umre, alhamdulillah, ove godine ne treba na hađi. To je vrijednost, ali ovo je postupa koji se mora obaviti. Pa ne bi, znači, ta doba mogla doći na isto, jer se tu mora učiti nešto, mora se znači robustovo. na hađi, umre, se znači, ta ja. doba محمية كالها ولم أتكلمي هذا هو الظلم المبين فلا ترى بالسر يا أبتي وعني فكتمي فلربما سمع العدو مقالتي فأتى بجيش ظالم وعرم betam obrlg um čovjek koji je znači u jednoj zreloj dobi od 40 godina da li može ući džemat može i od nema veze sheh od 3 minuta im je ni bio žena a bio imamo mu meta imame čerira faberi ni bio žena bio imamo mu meta imame neovi ni bio žena ni bio ima mu meta i tako dalje mnogi svi u svakom slučaju nisu želi to ne smeta to ne smeta da čovjek neoženjen to nije samo posebi to je njegova greška njegov propust što je ostavio sunat jedan Ali to nesmeta da čovjek vodi jedan džemat i tako dali, to sigurno ne. ovaj I nesmeta godine šta ja znam, na godine i tako dali, možda čovjek jednostavno ima čovjek, ne damo se. Kako god da krene da se ženi uvijek se nešto iskomplicira i tako dali, ili čovjek iz ovoga ili onoga razloga se ne ženi nije bitno, ali to ne smeta znači da on vodi džemat. To je jasno, svi znači ne smije činiti, ne smije pa počine zaslužuje da bude na tom jesu. kako može zinalučar goditi skupinu s nemajama ali, ali sigurno zinaluk se mora potvrditi ovaj, da ne bude bilo neko ga vidio tamo ušao, izišao, neka izišla poslala mu nešto, ne, ovdje moraju biti dokazi, znači šta je dokaz braću u šarijetu da je čovjek počinio zinaluči da četiri svjedoka vide sami spolni akčin ne vrijedi samo videli čovjeka i ženo samostali se bez odljeće jedno preko drugoga ne vrijedi, mora vidjeti sami čin Smatram da razumijete šta govorim Čin mora vidjeti E samo to I zato šehek Islama Ibn Ibn Ibn kaže Nikada u istoriji Islama Nije izvršena širijatska kazna Nad čovjekom Da je to vidio neko Da ste vidio četiri sedme, nikad. Kažite mi sad nađite taku situaciju čovjek može vidjeti i sami čin i četiri sedme kako dovede i takoga. To je jako teško. Bog toga ovaj, bog toga se to nije izvršilo sam, zato jeste Islam propisao čovjeku koji nađe svoju ženu sa čovjekom drugim u kući da tu ne mora dovesti četiri sedme kako to ima posto онага проклиняня і так далі е хто чоловік не може قد هدل قوافا غدا وما لهم في بقاع الارض اعوان Da li su nikab i brada na istom stepenu i da li su žene koje ne nose nikab griješen zbog toga? Prvo, brada i nikab nisu na istom stepenu jer su islamski učenjaci složni, imami četiri mezheba i drugi da je brada znači, obavezna, a nisu složni što se tiče nikaba. Kod nikaba su puno veća razilaženja. Da li su žene griješne koje nose nikab ili nisu griješne? To je pitanje oko koga se islamski učenjaci spore Ovo se vraća znači na samo ubeđenje. Ako se čovjek ubijedi na osnovu dokaza, ili žena se ubjedi na osnovu dokaza da je nikab obavezan i vidi argumente i zna da je to Allahov propis i on neči da nose, on bi smatrao griješom. No međutim žena koja se ubjedi uz dokaze i argumente ne slijedeći svoje strasti, ovo je jako bitno. Čovjek prilazi nekom pitanju i ima već kaže ja sad ispitivati kakav je to propis čega, nikaba u islamu. Ali ja prilazim nikabu i već u glavi imam usađeno da je to obaveza. I onda ispitivam. Ti ne ispitivaš, nego ti tako tražiš dokaze, šta? Da podupreš svoje mišljenje. Ti sad koji god ti dokaz, dađe sa druge strane i ti ćeš nego odbasti. Ili ne obrat, pristupaš nikabu i ispitivanju propisa nikava, a kažeš, to je sunnet. I ja sad ispitivam dalje. Ne možeš ti imati rezultat prije ispitivanja. Ti moraš doktor da bi uspostavio dijagnozu, prvo mora uraditi sve preglede. Kakav bi to doktor bio da kaže, dođe mu pacijent i kaže, ti boleš od toga i toga. I on radi sve preglede. I što mu god dođe kao dokazi da on bolio od nečega drugog, on odbaci. Ne može. Zbog čega onda ispitivanja, Onda nemaš potrebe ispitivati. Pa ovdje kažemo da je bitno da čovjek hoće istinu i hoće Allahov propis. Nema strasti pa se ubijedi da nikav nije vađi bnostavno argumenta. Takav nije griž. Takav ima jednu nagradu. Ali nema sumnje da je da su istan slučajaci snožni, da je u svakom slučaju preče i bolje to da nosi i znači da žena treba nastojiti da nađe puta, znači da, da slavi nika Allah.